او سره زو هغه ومالته چې موږ په تداخل کې لرل تداخل کې موږ څه وجېد درلوده په وخت کې عالم اسلام کې د نن نه ولی مسلمانانو د صلیبي جنگونو مقاومت یا مقابله ونشوه کولای ولی طغره کې صلیبيان صلیبيان هغه ولې شول شراشي او د سمو کلب شوخا کې د شاف کې فلسطین کې په شام کې تااک کې تهبل کې ص دا اوس بیر دی په ماې ب د شلو کلو شخوا کې خپل حاکې پرین کي د دوی همډېر عمل دي عوامل اولهزه تا ته په دو ټکوو کې خلاصه کووم اول د سیاسی عامل د پهواام که چا هم مالیکلی اول دینی عمل دی سیاسی د تاته راونه تاسو ل ما سره و بیا اسلام او اول ورځو ته را وورځئ که ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې جزیره العرب فتح او شام ته لختره ولا غلی او بیا د ابو بکر صدیق رضی الله په زمانه کې نه وځد چې شام باندې زړه لختره شام ته راځي بلکه نور لختره هم د مرتدانو د تکوین لپاره حقو دي خواته ولا غلی او دې خواته د عراق کینارو تر اور رسیدل او دې خواته د شام کینارو تر اور رسیدل او د یو مخه جګړه چې نو یا جګړه دا د صدیق رضی الله په زمانه کې وشوه د به مرده په زمانه کې دې خواته شام فتو عراق فتح شو او ایران فتح شو او خواته په دا شام طول فتح شو پانه وحکي فلسطین هم فتح شو تر تر نو هدف مې دادی چې زمانه د باشر اغلا چې اوس په امیانته زمانه کې اسلام دی تر دغه راورشه تر مراکش پورې نو واځه په مراکش مراکش پور دغه راورشه ده بلکې دې خواته اندلې تر اغرشه ده په دمو د اموی زمانه کې او دلته دغه دغه د د شو اوس ادوي دا اندلس شو بلته مسلمانانو خپل دولت جوړکه نو د مسلمانانو سر حددونونه په غلب کې تر ماک شو تر اندلسپې ورسدل او په شرق کې نو را دا عراق فتح شو ایران فح شوو خورافان او افغانستان فح شوو او مورران نه هردانې نه دا ستانونه جو شو پاکستان او بکستانو کاافاقستانو کارغجستان او دا فح شو بلکې دغه شرقیې ترکستان چې نره په سینکیان شنکیان د شینجه وی اروپا کې دی او معنی دا نه یز مته زمین جدید دا چې چنای نه ونی ولا لته ری تعریف حواله کې نو بیا ور باندې شنکیان نو ملي دا د یا د شرخی ترکستان سطحه کې دلته د چین مون مونستر او رسیدل مسلمانان قطعهبه د مسلمانې باهلي یو سفیر راولې خپل دلته د چین امپراتور سره د مذاکرات لپاره پرتونی چیاو سلمانس ته څنګه کاستا پاتې استاله تر ستاندولت ارڅوب دي ته دې مونږ چي په کارنه ته به زمونږ وروري او کله باندې منه مګیا جزېو منه دبه ما ته استادین نو ستارای ته ارڅول ته خو بس یو استمای قانون باندې مسمانه نه منه په غشياسي څوکات کې بور سره یو او کله هم منه نبي جنته ځان تیارک او غسفیران هم عجبا سفیرانو اږي په دې پرماحثې باندې پیدل په اول ورځ باندې چې د سفیرانو راغلل تاریخ کې لیکل شوی دی امپراتور سره اول ورځ ملاقات کاوه او عادی جامعه درلوده عادی جامعه د ملکی جامو کې ناور سره خبرې کول چې شپه وکاله فباتي بیا جامې عسکري چواله د جامې ختوره نه در دغه څه باندې سفیرانو جامو کې بدیم راغله د لوند د پیغام شخت ورته وره لې مون دا چ ده ده مونږ د جا تن راغليسبجار بالا واخله موقع دا خبرې وم نه زمونږ د دا چ د ده او چې کله هغ په دو مور خبره وونله بیا شافرانو خو دا حشاامت ل دهغې خو امیت در ل د چاورته سنوویللي چې شپ و کوله په در ور چې بیا امپراتور سره د ملاقات دپار راغلل نو دو داې د جن جا چالي بلکور هم د جن سره د اخیشتهوي چ هغه پیغام خو خخ کارا ورته وای نو په ډیپلوماسي کې خپل پیغام ورته وای زموږه نن په تخونه په ډیپلوماسي پیږي دا خو اوس به غیرت شو ابل ورځ ما چې کتاب کې کتل پلنټن ولو پلنټن دا به موږ سمخې راغلو هغه وای چې ما هغه دوه ډیری ریاستو کې او ته کاړه وای امریکا له سپاتې شوما او ته اته وای چې څومره د سمانونو مشره راغلي دي, يو درات درات دي, دي ما ته یو هم بر دا را هر در را ته چې سب چو کووم ته کاه ما راغلي یو هم دا را تمدي چېته هر سب چکووم هلته غ اههد تا کوی کمم یو غ هد ش سب چوکووم ما ئې د دې تعجب خبر وکړ چې موږ راتنه نه یوستنداوخه دلته ورکوه دلته ټول ادارې دې ستاسو څوکم هغه کله چې د مسلمانانو شفیران چې ورته دلته ته دا ورکوه نه نشه ځو ته و هغه کله نه دپلوماتيو له هدف موږ د مسلمانانو هغه دې تر هغه سره هدي شرقي سره هدي او غربي سره دلته پاکستانیا کې او د اروپا په غرب کې دلته تمامې ده او دغه وخت د قوقاز او د د ازرباېجان د سیمې څخه سره نفتی وې د عراق سره او د ترکیه د لمان سره او د خوته د مسلمانان چې د خوته د هغه د محمد بن قاسم مختری هغه سنت را رسیدي بس په سمندر په دغه غار غالي کې خلیج په غار غالي په سمندر باندې عراق لري د سند هغه تراور رسیدي شد او ورته چې کراچی بولي او چې کراچی د وسنه ساحل چې تراور رسید خوځات خلق دا وایي چې نه ته کراچی تنیس دی یو زله دا بی جی ورتوي ته څسرن دی دا دا بی جی هغه دی بلدی په خو په تاریخونو دي شه دی محمد بن قاسم لکري دی دیبل خارطره ورشي دي په کوم ځای کې چې راجا ظاهر خپل خپل مرکز یې بدلو دی دا دیبل خارطره دا بی جی تورغلې ما هغه مالې دی له دی هغه طباب اسلام مرتواینن بنبور ا بنبور هم اما انده څه نه دا ده نو غ خللق بابل السلام هم ور اسلام د دي, دي لاو داخل شوي نو دا د داسې تقریبا یو برخ زیاته برخ سې ش بلوچستان او د اوداد کراي م دا هم فت حشوي لږ غ پات وروسته او پهغبانې هم د مسلمانانو برلاسي بانې قا وه نه م دا چې مسلمانانو دولت لديزن نیولی تر پورې ی لزن نیولی ترزی پورې یو دولت او یو حاک بس یو حاکم او د دې ټول ملک د یو قانونو یو نظام یو حاکم دورته شمه نننه کله کمزوري رااله د یو حکومت په دوو بدل شو د اباسیانو وخت کې بیا شکل د اباسیانو د امویان ترمن اختلافات او مشکلات رااله او دولت اباسیانو ته منتقل شو مګر امویان یو کثي په فرار باندې پټښت براله شو هغه په چالو تنځو کله کېدې د مصر نه ته د هغ پور اندلس پور دغه مفاهه خلله خله کله ک اووش کله بل ک کلهبل ک چېرته شپوت چوپان په شکل باندې و چېرته به د تجر په شکل چېرته بهې بل په شکلبانند خلاصې انه دل د دررحمانه داخل په نامبانې سره وو غ بل د پ کې بل نووي دولت جوړته نو دغه اسلامې ملک داتلل دا به د عبااسان سره خو دغه ځای ک اموي دولت بل هم موجودوو نغی لتې چو بیا دولتته شو بیا بااسان شکر را کله کم زې کې بل چې څو کانديږي کدل هغه نه دی بلشاهه تاسو لاش... د بلچانی مرسته غوښتل مثلا ابو العباس صفاح او ابو ال ابا صفاح نورس او منصور اگر ابو جعفر منصور راغی او بیا مهدی راغی بیا هارون او بیا زمانه راغله او تر ورسته بیا د خلک شرایط دي نو د دې مشکل دا و چې دغه امر یې ي... دغه بافانه تاسو مصر متوجی اسه کانه د ابافانه د امويانو په رنگه أمو ولکه د خراسان د سیمه او د ماورای خراسان د سیمه د خلکو مدد غوښته وو او ابو مسلم خراساني او هغه ته ورته خلق او بیا تاخره زمونږ کې د تهيران د طاهر بن حسين په پو پوشنګي شو د هرات د سیمه او خلکو د امريانو د اباسانو ملاتور وکړي بنا بلاهم دو په ا ما با... باسي دوه نور داخل شو چې د قوت او د مال او د لسکره او د د ادارې او د دې خواندان هم شول نو بلاهم هغه عربي څنګه حکومت وراله هغه په اخر کې یو دول فارسي دولت یو فارسي حکومت باندې بدل شو کله چې دولت څه نور کم جوړ شو نو اوله ټه ټهیان بل شو په خراسان کې هغه ټه ټهیان د دولت چرتوي په ورساسه په تاریخ کې موږ تاسو اول دې تاهیرانو د یوې مملکنو، ای تاهربن حسین پوشنگی دغه د اولادې نبی له شوه چې ته هم په دې کې اوس براینام خنور په دې شی کې خپل دولت جوړوله، نو دړي دولت شو. تاهرې ورته د کراکارا د اباسیان شو نور هم کمزوري شو، لږه دې شهر د خپل عرب شم نظر د ذکر د دولت اهلییت د شو، نو دې څوک کړو چې د ترکستان او د ترکمنستان او د قافکستان او د د د کارغجستان او بیا اوسی د د د شخ ترکستان ددي سیمه نه ب غلامان خریدارې کول غلامان او بیاې دا ستل او دو ب نه به د کولا کوله نو دا چې اکرري کوله بلکته خو د دو ور کولی بیا جنې ته وررسېدل بیا زه داسې راغه چې خللیص ده ت برام یوسمبل په شکل بندې ماوررک او بان چې خلله پاچه ک د شيوازي ارګ کونو تاسو نو کاربه تر بده ماشان دغه دغه ترکی غلامان څه وو دوی هرڅه په خپل لاس کې واخیستل تردو اندازي چې خلیفہ بهاته حدیثونه شیوه او په خوراکه څه زره جماعت په حکومت یع څور ته ماته راکشه دې اختر دې باندې واخلما ځنته داور باندې وکوم نو هغه نه واخلو تردو همدوب څه بدمشان چې یو بغان امید یو افشین نمد او دته ور ته عجائب به او خپلبتپسی بیا پې پې سره کو ځکه دوی ج کاخوا دې جین مشمان شوي ی ژین د یو خللیفه به مرکه را به را و دغه په زیایده ک وه اوغته ب شبل مغو شپه شو دا کوه کې بنک د را زه ب چېاخ کوه مور مري ظ هر بې بکوو یو بل د تر و دغه په زی کوو بیا ب چېغته مغ چپه شو ی بند به یغ را وسته د په خلافه داېدي ترې غلاانو دا مخ شو وککري نو اباخي دولت ته کمزورې شو کله چې دولت کمزورې شي خلاصې خلاصې ته استوامه ايو اباخي خليفه هغه دلته وکړ د ایران په مزندران کې الته یو څه دیلې مرتوايي په دې کې یو كورونې را پیدا شوه دیلمیان يا بويهانو مرتوايي بني بويه هرتويي اغي وش يګان خداسي د تورې د هغه خواندانو د ماتو دي بازو د تور او د غیرت او د همت خوندانو اغه د ایرانی و برحه دون ولو کر کربش طراخدل ها ترخیص د بغداد شو خاطر ور رسیدل د بغداد شو خاطر سي ور رسیدل نجید بغداد اغه توین شطاب بس چلوکا چې مونته حکومت او دا واکه او ختیا راته اوسه پر خير د خلیفہ بطی مونږ د ترکان او بلان خلاص کو د غلامان تاخستی دي او ستاب چت به نسپاری دي کلم تړی کلم شړی کلم وجنی کله خبره دردان دی بس ربینه و مونږ تاسو خلاص خلیفور سلیمان ولې ابو احمد راغلل بو احمد راغل اخې ختم کړل تركي غلامان بو احمد هغه مخروګه ولې ترکانو لانی وکړي په خلافا وباندي بیا کله چې دغه بو احمد ډېر په بدمستی کې شو نو بیا دولت په خوراښان شي مکی او د افغانستان په شیمکی او په موره نهر پدې شي مکی یو کوره نه نیک خلک دی سلجوقانو په نامه باندې ډېر اباس الجوکن چې دا غرل نو غوښه اهل سنت خلک وشي یګان نو نه خلک خلک کرا کرا داسیمه فتحه کوله او ها تر دې چې بغداد تورشدل چې بغداد تورشدل ندیه د بغداد د حاکم چې اوغه د سجستانو مشر تغریل بیک دایره او غته خبرو کول او بیا او تر څره او ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته ورته څلته د خلافت ترڅنګ د اولځل د طاره د سلطان لقب منصب ورکه نو تر دې وخت پورې خلافت چې ديني سی بغا او وظفا او سلطنت چې سیاسي او عسكري سی او وظفا دا ډول په یو شخص کې و اباسان او تاخر کړه د قيادت له لاس ورکه شلتنه سلجوقانو ته راغله او تښتنانه یوه لږ اخترونه منزله او استفساق اوین افدونونه استقبال ته بهخص را ته نور عملاغ سره دو شو نو چکانهان اوله بیا ساجوانو بیا دو سره مختلف شو دجب سسته دا راغي تابکان به دي ته ویللي د ساجان جو د ام خلکودي د تکی خواته همزیین فتح اغه آه... خواته ی عراق خواته آه... د جزیری خواته هر خواته د مملکت شدی بعد د درت وتی شو یو دغه د روم سلجو خان ویله یو د عراق سلجو خان ویله تبې د خراسان نو دغه په خپل منځ کې سروران او د دې د وړاندې دوه په کې یو بل دولت راغل بلکې د اور دولت راغله بشميره بینځشقوا د دولت راغله یو د موصل اتابکیه ی به دغ د شامه بغداد وه یو به د ججر وه او دا د اتابق ټکه د تا په کتابونه ک اب یاان ابق فلان تابابقته ل ل د ابق ل کې د ات د دو ت ت کې اتارته تکیې کې پلار او بیکشه ده او د احتان تو کې دی چې اوس د ب په شکل کې تلف کېږي لکهفلان ب ن بل شوق بیگ یو شوق بیگ خو یا کنه فاضل بیگ مش بیگ خورشید بیگ بیگ شوق بیگ ها خالد بیگ ها ترکان اوسهم دی بیگ اصطلاح د احترام په طریقه استعمالوي دا اوسهم بلکې اوس هغه غو نه مخفف به استعمالي به خالد به بي. خالد بیگ شوي دی خالد به دا د خان یا د شاهب یا د اقا معنی باندې ده په ترکيجه کې به دا د تایس او م دغه من د پهخر کې د بګ سره چې می لګې ب چې ته جوړېږي بګم ته نه جوړېږي نو مشر دا بګ خ بګم وه او د نشر م دا خان د خان سره چ من ل د چې ې جوړي خانم ته جوړې نو د خان ما م د خانم اوس هم خلک ماسته خانم که نه او د بګ مع د چې شو بګم نو دغه غ چې سر جوان دوې چل کوو دغه په جہادونو په جنگونو په حکومتداري په دي شان مصروف و د خپل بچیانو لپاره به یو معلم چې هم ادب وو هم لدیبو بشار بو او تقوادار بو او صاحب تجربه بو هغه د استاد په هیڅ د مربي په هیڅ ورته تاخاله و د مربي په هیڅ هغه ورته تاخاله او بیا به دوی ته په خوله کې هیڅ چې به عطا وای عطا یعنی بلار ورته وای تر ځان دورته وای ځکه زموږه داسې ده چې تاسو د پلاغونه راروزئ تر دې دalke یالم درشي ادب او اخلاق د تاسو سموي نو دته به تاسو به ویلې له پلاړ جان یا غاجان یا غاښه دغه احترام کلمه به چې کله د پلاړونو ملوشل دته به څه وښي چې دغه کشره نه لا یو د نورو نش ته ودی او غسه سم نو نو به هر څه دغه والي به چېوو حاکم هه ش د خل د حاکت د پاره ل یا سوال یادشرلاتر یادي والي تهه نو بیابل یاره اوس خوونه داغه است د سرهډره ژدګم ت کوی ده وېشرتون کې استستا راشي مشاور کو ورته سیاشي مشاورې نو دا هلته لاره بیا د دوه استستاان د ډره خبر هم کا ح ل ده مجر عمل شو داطبابق به شو د حاکم شو لکه غوې په ارزکې طاقت کا به چې سجستان کمزورې شو نو د تابوکان ارڅ نه اخلو ولاتې په لطافه چي نه کړه نو به اغه یوه دولت پدې راته د کیاتو باندې تبديل شي نو هغې کبیره تر ازمه چې بیا ریس غزنوي دولت چې راغی بیا هرڅه چا دولتونه بیل کړل دولتونه بیل کړل دې دې دولتونه راغلم نو یو یو اسلامي دولت یو اسلامي فرمان یو اسلامي مرکزي یو اسلامي لخت یوه کوماندا د پډې رکمندو بدلشه اوس پډې رکمندو بدلشه مګر هیڅ ډېر جنگونه په منځ کې وشول چې ډېر وینې توښوي خلک ډېر تک مشکلات واقع شول حتی داسمانه له هغه چې په بغداد باندې ولته توران حاکم شول توران د افریقا هرغه چې د غلامانو شکل کې ته راغلی او زنګیان یا زنګیان او تر د زنګیان بیا داس مخری او کووله کابل کې مشګلمځه وکوله اي نن دغه په اغه او شپاره وي کې مرکز څه شي وایي؟ د مملکت مرکز څه؟ عاصمه. دا عاصمه د مرکزیت من معنا نه لري په خپل ځانته. عاصمه د مرکزیت یا د سنټر معنا په خپل لغت کې د ځان سره نه لري. عاصمه د عثمت یا خپل شوه عاصمه حفاظت کوي. محافظ دي توایي. مرکزې ته وایي عاصمه وایي زکه چې دا په شو او د بدماشان دغه د نورو وروصه په اطراف کې د خلکو مال، جائیداد، ناموس، لونې، ځامن د هیڅ ته محفوظ نه وو. مرکز بغداد په داسې و چې نه ګورند ب محفوظ، ځکه خلک یې به کیږي، شوف، پری مېره او او نو د خلکو دغه ولایت به عاصمه غواړي، نه په دې کې څه اسمتي او څه محفوظتي اښته کې. نو بیا کار وکړو؟ هر مرکز تورسته؟ آ، څه ما وایلسو. نو شروع د هغه زمانه نشهد د زنګام زمانه یي د عباسی خلافت د اخرونه نو شفه عامل ادبي چې ماته سي سي له وی جګړي شبدلته سي بيان متاهيد کېدل مسلمانان سره ټوټه تو. مسلمانان سره ټوټه ټوټه سره بیل شو اصله هغه په کمزوري سره یا خلافا ده کمزوري شو احاکمات مختلفه خلکو لا څو وستي دي دي د افریقایي دي خواته په د افریقایي کې دولت حاکم شول او بعیدیان شورتوای بعیدی دولت یا فاطمی دولت شورتوای د اسماعیلیش یو د څو سو وکړه دولت حاکمیت درلوده د افریقایي دي غنه بیل کړی دي شیانه بیل کړی خلائفون د ته حکومت ځان ته مذهب ته حتی دین ځان ته حتی یو خو بک حاکم به امر الله هغه ځان په خدایو اعلان کړي چې ذاته خدای ويمه معوذ هر څه زېما نو مورکل که نه هوک له دورت خدای نه لږ ځنه د تاسو خدایم یا هر څه یم نو په社会主义 کې دلتا سیاسي انتشار او سیاسي متلاشتوب دره پیدا شو او دغه سیاسي انتشار ارطان جوړ کړو نشي بس داخونو اوس یو په بل سره اخته دي شیا بل تر اخته دي سره نه یی کیږي د ترڅو چې بل سره یی کیږي مونږ خپل کار کړی أنا د سیاسي متبي د د حمله وکه دی بل به ترچو یا راده یا به یا د خلکو سرمن یا به نو یا دا چې کو زده ته و او دا خي نو چې بیا دی ما به حمله وکي د زمون مل د ځان سر خپل حمله وکې داخل کې نو پهدا تو کې مسلمانان خاوش پاتېشول یا کمزي پاتېشول او سلیبیان دلته د کلیسا په ت دبیر سره یو نو سیاسی ریاستي عامل داخلي عامل په یو دولت فدیر او دولتونو یو پادشاه پدیر پچاوه نو یو خلصه پدیر خلفاو باندې تبدیل شو راځي کوم سامان کې دویم عامل چې دینی عامل وو دینی عامل دا دی چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا یو قران یو دین یو مذهب یو تدققه دا یې ورلودله خو کله چې ورسته بیا زمانہ سره سره د دولت اواخر سره سره دل مې بیا شیاګان دی او مزه په شکل کې راختاره شوند شیاګان دی یبه مذهب هغه جوړ کبل دین جوړ کبل طریقې جوړ کړ بل دین اصول نور دین اصول کې خول دی هغه دین اصول نه مونږه نه بیل دی هغه امامت دین دی اصول نه غني عصمت دین دی اصول نه غني هغه د امام خبره ده دی الله خبره ده ځکه وه دا دی الله مستقمن ماینده ده بلکې دا او شج حکیمه ده و دا, دا ولی فقيه ده یا فقيه وليده او د دې کلمې سمعنانو امر ده او دغه خبره شته چې د ایمان جنشین ده د ایمان خبره ده الله خبره ده د خبره هم ده الله خبره ده وکړه دوی زوړور تعطور تکي نو هغه څه داوه چې یو فتنه ده تشیع په نامه په دې شي مکر پیدا شو بلې فتنه ده تشیع نو رس په بیا دغه تشیع څو برخښو فاطمی تشیع یا عبیدی یا اسماعیلی تشیع یا باطینی تشیع باطنیان دا بیا د باتیا په شکل کې د اسمماالو په شکل کې او په جززیرهار ده په دیشاخوا کې او ته عراق ک د قمتیانو په شکل کې قرارراتو د دوی په شکل کې راغلو دی قمتیانو ده داسې کارونه کول د دی کارونونه یو مثال درتهوایم چېی حجاج وژل په ضرګو ضرګونه وجاج وژل او بیا بیا حجروااست به هم د ځان سره یو ووره شکاره دی حضراست د کا نه پټکری ی دی خواته بیا د احشي مته را وړی د یا حشاشینو تعبیر ځان سره هجر اسد پټ کوي وو مشکاله تابع 2000 اسادو چې وکاله سمانانه حاجونو شو کولای دې ده الره دې هدي اخت الاله غانا وشداز مونږ الاله دي. او نور شراب پدی کې آزاد او نور به ډېر د پټ کرن لواتات فحشاء پدی کې دیرو او دوی بل نن حساسین پناوونه حشاشینو پناوونه تاریخ کې یات شو حشيش چر دې زبردست چرشیانو د چرشیانو چې په چرشی کې وسلام یې نشکره ادب نه دی نشي په حالت کې یو کار ته وادار کوي او به ورولېږي د الموت په نامه باندې د ایران او د ترکیه ترمنشه کوم صلاح پر ودل ته یو خپل پاتح درلیدې حسن بن شباه د دې مشرد نو د حشاشینو په نامه باندې د یات شوی دی په تاریخ کې د محمده په نامه باندې چې محمده سرخ پوشان توي د بصره جامې کولی لکه د چې دی در شهم په دوي کې شریکول ته د کومونستانو زړ زنګ زور د درو د حکومت وو مال او دولت په دې کې به ټول سره ملکی مشاهدي ټول دولت سره شریک وي د کومونستانو هغه هم انده غشي وو نو تر دې بیا خو ته نړۍ ته هم دې پر داسې ډیار اخ پر شو خو کې د دې زنديقانو په نامه باندې زنادقه پیدا شول په هرات کې یو څوک په نامه پیدا شو په اسلام په اسلامي احکام په دي پروي مشهري کولي او بیا بي خلګ را دعوتول بي حته شاهباشي دولت په خپل اواخر کې بلک اوایل کې اوایل کې هغه يو وزارت جوړ کړ په دولت کې چې هغه د دیوانو جنا دي قويله د زنديقانو د زنديقۍ خدمت مخنيوي وزارت او هغه هغه د دیوان مشهره د صاحب الزناد قوي دي قويله د زنديقانو چاره جوړي مشره نه چاره جوړي هغه به د زبردست د کار د زن سر یاری دا درې او د ال ځ او دا دې ژګ او داې سولو او هلته ب دوی خول خ راپورته شو د س په شکل کې زیکان د بلله شفتنی په شکل کې اسمولیان او داینیان د بلله سنی په شکل کې هم دا د اوته شییددان دا د بله سنی په شکل کې مختلفپسم سنی را پیدا شوي دغه سیتنو مسلمانان په دینی له حازبانې سره توټه توته کاري څ سره ټول ټول تایکل د دې ګرایشات د دې او وفاداری دا سره به لبېلش وي یو په بل خیختشول یو د بل ترڅنګ نه درول بلکې یو د بل پر خلاف دریدل او د ازینو د مسیهانو سره ائتلافونه او کول کدا وشه جنه خلق د مسیهانو سره ائتلافونه کړيدي امبغه شت کټمد مسیهانو سره به کول او مسیهانه بیلاره ورخو ورته کولې او د مسلمانانو احوال به تباه novel متدا دنیفه 200 ولې د دې سبب شوه چې د مسلمانانو یو وفا یو نظام یو عقیده یو نظریه یو یو دین د ټوټه ټوټه شي او د پروتواله دیسره وې شي ان هره تقسیم کنن ګردی یو ځای د باوق استاد نشو ګردی یو کیادت جمع نشو امی اختلاف دین و مذهب و کیش و اندیشه سبب اعجی شد که مسلمان از هم جدا شون از هم بپاشن و در نتیجه سلیبی ها جرعت پیدا بکنن از وضعیت وزیت آغا بشون که در اینجا کسی نیست که در مقابل ما اشتادگی بکنن ای دو سبب سبب دینی و سبب سیاسی ای عامل دینی و عامل سیاسی او زمانه سلیبی ها را جرعت تا علیه مسلمان به هچون یګ اقدام یې دښ بزنن در نتیجه بعض مګن کی اونا چرخه حرکت کړدان چروا آمدن چه طور آمدن ایله ان شاء الله باز به در فراینده مخنم سبحانك الله و بهندک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک دا درسونه بلګون دی اګوی زدا چې کلبک تاریخ راګټ شي کلبک یخیدره راګټ شي کلبک سیاست راګټ شي کلبک ادیانو مذاهب راګټ شي لګنه چر وندېنی ختافیه د فکری اسلامي په نامه باندې دی کديکه هر څه او نو سم تاریخ وایم هغه تاسو ته پوره تاریخ نه وایم تاریخ نه دی کمن جغرافي درته وایله هغه جغرافي نه ده بلکې هغه د اسلامي فکر نقطې د هر څه ومن غواخلو یو بل سره پیوندو یو نقطې د تاریخ نه راخلو یو د جغرافي نه راخلو یو د اخیدې نه راخلو یو د سیاسته او د حکومت نه راخلو او د دې داسې جوړو چې هغه د مو تاسو په کې اسلامي فکر په هاش بني جاي وني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وجزاكم الله خير